Знайдеш. Адже вічність існує, правда ж? Поки вона існує, ми на правильному шляху. Скажи мені, чи можеш ти зараз пригадати яке-небудь схоже рекламне оголошення, що потрапляло тобі на очі під час занять з Купером? Може, якесь із них хоч на мить здалося тобі незвичайним, дивним, не схожим на решту? Ні. Я не хочу, щоб ти відповідав негайно. Подумай хвилин з п'ять. Немає сенсу думати. Тоді, коли ми з Купером переглядали журнали, його не було в 20-му сторіччі. Прошу тебе, хлопче, поміскуй трохи. Пославши Купера в 20-те сторіччя, ти спричинив деформацію. Але це ще не зміна, деформацію можна виправити. Однак слід мати на увазі, що існують зміни з маленької літери, мікрозміни, як їх називають при обчисленнях. Тієї самої миті, коли Купера послали у 20-те сторіччя, у відповідному номері журналу з'явилося рекламне оголошення. Твоя власна реальність зазнала мік у тому розумінні, що ти з більшою ймовірністю міг би зупинити свій погляд на сторінці з рекламним оголошенням, ніж на сторінці без рекламного оголошення. Ти мене розумієш? В Харлена аж запаморочилося в голові від тієї легкості, з якою Твісел пробирався крізь джунглі парадоксів часу. Він тільки похитав головою. «Нічого такого не пригадую», – сказав він. «Гаразд. А тепер скажи мені, де ти зберігаєш свою колекцію журналів?» «Я збудував спеціальну бібліотеку в секції 2, скориставшись особливим становищем Купера». «Чудово», – сказав Твісел. «Ходімо туди, негайно». У бібліотеці Твісел спочатку зацікавлено оглянув старовинні оправлені томи, тоді зняв один з полиці. Вони були такі старі, що довелося просочити папір спеціальним розчином. Потріскуючи, аркуші розламувалися в твіселових руках від необережних рухів. Карлан невдоволено поморщився, іншим разом він звелів би твіселові відійти від полиць, незважаючи на звання обчислювача. Старий напружено проглядав крихкі сторінки і безгучно ворушив губами. Оце і є та сама англійська мова, про яку так часто згадують лінгвісти?» – запитав він, постукавши пальцем по сторінці. «А то ж англійська, пробурмотів Харлан. Твісел поставив Том на полицю. Громістка штука і незручна для користування. Харлан стенув плечима. Певна річ, у переважній більшості сторіч, охоплених вічністю, в ужитку були фільмокниги. У деяких розвиненіших сторічях застосовували записи на молекулярному рівні. І все ж друковані на папері книги не були нечуваною дивиною. «Друкувати книги було дешевше і простіше, ніж виготовляти плівки», – сказав Харлан. Твісел потер рукою підборіддя. «Цілком можливо. Почнемо пошуки». Він дістав з полиці другий том, розгорнув на першій ліпшій сторінці і одразу прокипів очима до тексту. «Невже він розраховує на несподіваний успіх?» – подумав Харлан. Перехопивши здивований погляд Харлана, Твісел, здавалося, прочитав його думки, бо враз почервонів і поставив книгу на місце. Харлан узяв з полиці перший том, датований 1925 роком, і почав повільно гортати сторінки. Все його тіло застигло в напруженій позі, рухалися тільки очі й права рука. Через певні проміжки біочасу, які здавалися Харленові цілою вічністю, він підводився і, бурмочучи щось собі під ніс, діставав черговий том. В ці короткі інтервали поряд нього неодмінно з'являлася чашечка кави або бутерброд. Харлан важко зітхнув. «Ваша присутність тут не обов'язкова». «Я тобі заважаю?» «Ні». «Тоді я залишусь», – пробурмотів Твісл.